Rugăciunea a patra pentru taina și porunca în Fierii, Doamne, Tată ca toate știutorurile, te iubim, te săbim și îți mulțumim, fiindcă atunci când ai poruncit, să nu te răzbân cu mâna ta și să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, ci să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Taina Domnului Iisus ne a arătat. Taina vindecărilor, învățăturilor și poruncilor pe care ni le-a dat prin ucenicii săi în toată vremea și în tot locul le-ai lucrat. Pentru că prin Duhul Sfânt putere au luat, potrivit curânduia la ta cea dumnezească. Unuia îi se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune iar altuia prin același Duh, cuvântul cunoștinței. Și unuia îi se dă într-o același Duh credință, iar altuia darurile vindecărilor într același Duh. Unuia face de minuni, iar altuia prorociei, unuia deosebirea Duhurilor, iar altuia feluri de limbi și altuia dălmăcirea limbilor. Pentru că toate darurile ni le dai nouă credincioșilor. Pentru ca să facem porunca ta a iubirii aproapelui, Căci asemenea Sfântului Apostol să știm și să grăim De aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște Și orice știință, și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimica nu sunt. Pentru că poarta celor patru porunci ale legii iubirii adună toate poruncile. De aceea stând pe Sfânta Cruce, Domnul pe toate patru le-a împlinit, care s-a păcăit că va merge cu el în rai, Have a good week.